Um, així mateix, tinc algunes presentacions preparades, com ho podeu imaginar, i aquesta és una, l'he la modificada, l'actualitzada, per a qual cosa més, per avançar el que faig. L'he baixat el de la seva IPA... I dic, bueno, està al servei de la societat, de la universitat? Sí. Que són a, a part de que jo estic professòdic, també està bé, no? de la part de Sorterada i del Gasta que de han en Soló i aquestes dues aquestes... ah, treballa i sí. et dic. Bé, bueno, per ensenyar-ho. Eh? Um, en jo i Anna, Paula viuen l'any, que sou aquí davant. I vos, ella vos explicarà un apartat que tracta el cas de Ponyasa. Rere i quin rere. Bé, bueno, aquest és el plantejament que hem volgut fer. Que, si voleu portar amb Dani um, en el text de la presentació que feim per revista. Planteja són noves fronteres turístiques i això, penseu, pretén tenir relació amb la acumulació ampliada de capital. A part de la relació capital-teball, que seria la acumulació primitiva, una de les excepcions, llavors el capitalisme cerca apropiar-se de béns que són fora, no? de mercats, de... de persones, de treballadors, de treballadores, de, de recursos... I de fet, si no a pensar, no nosaltres entenem que aquesta evolució que ha tingut l'Escopidòlima ha seguit un procés d'apropiació, no? d'acumulació, també per l'exposició, incorporant nous productes. I si són béns públics o béns comuns, millor. I llavors, Vos he posat eh, tres casos per a violar emplevaments madurs i habitatges. Començarem l'escalada en emplevaments madurs. Per explicar-vos, eh, bàsicament, aquesta evolució de la fluència turística que en un percentatge, de moment majoritari, s'allotja oferta arreglada. Hotels, apartat hostals, les de vacances, totes les modalitats que s'avou que han de manifestar una autorització de la Conselleria de Turisme i amb un percentatge, això és el 2012, el 2014 augmentar una mica s'avou que mmm, dins l'habitatge gratuït, per exemple, se contempla eh, els habitatges que són propietats de familiars o amics o que són propietat de turistes de manera que aquí també hi ha un mercat que se pot mantenir, diguem-ne, amagat, del que seria ús turístic d'habitatges. Però en qualsevol cas, que veis que és un percentatge relativament considerable, és un 30% a l'actualitat, i que va amb augment eh, progressiu, guanyant eh, proporció de la quantitat de turistes que arriben. Això és una, una enquesta que se fa fronteres, a l'estat espanyol, i se'ls demana a bons llocs de vostè. I aquests són els resultats d'aquesta enquesta, se diu pronto. Bueno, per veure com ha impactat aquest fenomen més recentment, doncs, en el cas de Mallorca i de Balears, eh, en el model turístic, el que faré eh, serà en primer lloc explicar-vos aquest procés d'evolució de, de, de, de la turistització de les nostres illes, sobretot des del punt de vista territorial. Per després veure el que no creu ja va denominar l'extrassegum turístic, que, que, que va més a la cerca d'aquests nous productes, no? o siguin territorials o siguin escas desamitats. Bueno, el Mofre mateix mostra un mapa que, que molt senzill, les quatre illes, colocades d'aquesta manera que van en un quadrat, eh, com tenien un sistema urbà tradicional no? que en soturir-me canvia i apareixen enclavaments turístics. Aquestes són uh, urbs turístiques. No arriba a ser una ciutat. No? no arriba a ser una polis, no hi ha societat. Si vas a Caldes de Mallorca, Caldes de Manacor, en Cibern, allò no és una ciutat davant de veritat. No? Llavors, uh, és un tipus d'organització molt singular, molt peculiar. I que aquí, per un com a vegada, si voleu, a Carremolinos, o a Benidorm, o a Maspalomas, per tenir referència no referents gens diferents, no? aquests espais. Igual que en Ofra, en Ismael i en que és un altre company d'aquell grup de recerca que hem vist en el començament, eh, han analitzat com van anar per aquests hotels a la plaça de Palma primer, no? que és aquesta ratxa, i a Magaluf eh, després, que és aquesta altra més clareta, que era a baix. Eh? Això són des dels anys 50 fins als anys 80, la construcció d'hotels, eh, que als anys 70 arriba a ser d'un hotel i mig cada mes eh, a la platja de Palma, és la producció social d'aquests enclòvaments turistes, la producció social de l'espai. I aquí eh, en Ivan no va estudiar la seva tesi i, i, ni mai l'ho va recollir i va fer servir una font que ell se'n recordarà millor jo. El finançament d'aquests establiments turístics va, va ser a terços. una tercera part que són capitals locals, empresariat, que ja tenien els seus negocis, fossin agroalimentaris, fossin industrials, amb una tercera part prové de finançament estatal i una altra tercera part és finançament acords amb acords amb els operadors turistes. Bé, posa el punt perquè té a veure amb el que està passant avui en dia amb aquests espais, amb aquests enclevaments madurs que ven a representar una d'aquestes noves fronteres. Parlant <coughs> de el que vos havia dit, si també hi ha. Aquí tenim el platge i Magalú això és una cosa que va sortir l'any passat avui ha sortit una altra ética que, que ve a la traducció d'això a Magalú us sonarà l'operació del carrer de Calvià Beach Club eh? abans s'ha esmentat el Nique Beach que és aquí, eh? el Wave House que és aquí, que és Royal Beach de, de la mateixa cadena, Melià Hotels International, que abans havia estat Sol Melià que abans havia estat l'hotel eh? de les Mallorquines tot la semisaga de la família del carrer aquest és l'àmbit de transformació de, ells ja en diuen, reconversió turística què suposa aquesta reconversió? per exemple la financiarització de la cadena hotelera de l'empresari de la corporació a través de la venda d'actius el que eren els seus hotels primigenis d'allà on va néixer la cadena els abanen a fons fons d'autor no? capital risc diuen ara, així modernament es diu Ebertas va ingressar eh, a Mallorca dels Internacionals 35 milions d'euros per la banda dels hotels en aquests que comercialitzen el bé el bé real que en diuen, el immobile la suite venen les habitacions això ho podem fer perquè la conselleria de Turisme el govern balear en Carles Delgado, fos Ramon Bauzà varden fer una nova llei que posibilita secrets condotels. Què consisteix en això? Van de fragmentar, van refac fragmentadament set suites d'establiments turístics. Jo abans, eh, la legislació no permetia. Per què vegeu, no recorde que dius. Què és això que fan amagallu? Què és això los condotels, no? I resulta que és un fraccionament que proporciona una font d'ingressos a través de fer entrar eh, els immobles a dins del circuit immobiliari que és l'acumulació secundària definit per David Harvey eh? una mica l'anàlisi dels circuits de circulació de capital bueno, aquestes innovadores si veu, i aquestes més clàssiques veus que aquí hi havia una sonomida segons la cartografia això de la marina de Magaluf si no ho coneixeu bueno, aquí veus punta ballena això és el cap de, de la parrassa Torra Nova aquesta xilla aquí hi va, hi va prendre foc no sé si ho sabíeu uns joves menors d'edat van en teoria cremar accidentalment mitja illa Mara On Fire que... <ríe> un tema amb un titular d'una revista bueno, i de, eh, no n'hi ha baixament amb el que ja hi ha organitzat que aquest espai que nau hi deixa estar buit eh, se construeixen 2.000 places hoteleres i, i habitatges habitatges en teoria de preu promoció pública, dins d'aquestes fórmules. Ja ho veurem. Eh? Segurament serà si no, el que se farà, si s'arriba es que a fer. Ja ho veurem si entre el mig ho, ho canvien de l'ús. I ara són aquestes hectàrees de creixement. Un cap semblant és el de la platja d'Embussa, que va ser esmentat. És un projecte que de moment ha quedat aturat perquè segur que en Matutes va acabar estirant massa de, de, de fil, no? de s'acorda i, i va un moment que van trencant negociacions però el que pretenia era una llei singular que li possibilités reconvertir aquests espais que ja són seus són el hotel d'on paco, ho dic bé, que els conver el converteix en Ushuaia, el meu lloc alçà i llavors darrere fer un centre comercial i un camp de golf i, i més desenvolupament turístic d'allotjament, dins d'aquestes no fórmoles també de financialització. Ell tenia uns dopers d'un fons d'inversió lligats amb aquesta operació i va acabar dient, bé, no se sé vol que me'n vaig amb els dopers dels meu fons d'inversió al Brasil a fer especulació allà. M'agradaria mm -hmm. preguntar, no, no. uh, això d'escompteix que deies, que és que ja no llogaran... No. No, no. Vos de llogar? Com, per exemple, els guiris que fan, i ara s'empagin-ho bé, i que hi jugaran... Una... Bueno, home, són, són fórmules que no potser s'han pregat en pràctica, per exemple, als Estats Units i seguim així com s'està fent allà i ens imaginem eh, de filar en la randa. I sa, sa és que, pel que hem anat veure, fins i tot hi va anar una vegada d'alumnes i ens la mostrarem per a dins. És que l'hotel serà talment com un altre hotel de la mateixa cadena, més a més, que mantindrà eh, sa marca tu entraràs allà i provaràs la mateixa identificació i la mateixa gestió de Medià Hotels International però la seva propietat estarà fraccionada i els propietaris rebran una, una, una renda de sucs que s'acaben estil·lifant d'aquella habitació Si els propietaris tenen el dret a fer servir a la seva habitació a canvi de guanyar una mica menys de del ves a això no ho sé, són fórmules, supos que en de lo que eres tan tens compartit de la multipropia tècnica. Som tot això com a contabilitat creativa, no? mm. però en les nostres factories turístiques. Mm. Ah, això, com pot atalar, se poden desprendre, poden acabar fraccionant-se fins a ningú d'aquestes comunitats de propietaris, per dir-ho no s'entenguin. No ho sé, bé. Doncs. Són invenys que de moments, most, el que sí que és que li proporciona un actiu a la cadena, que diguéssim 35 milions d'euros, i que es, es ve immoble, es ve real, passa a formar part d'un circuit de, de mercat internacional finançal, de fons voltos. Fins aquí és allà on jo ja sé, segurament pot ser que hi ha algú de voltes que pugui explicar més coses. No. També era que estava molt, molt d'ofegar financerament i han de ser revolucions per agafar un poc d'aire financer. I han començat a cercar vies, no? I una, ha de de convertir els establiments en una opa que financers. El concepte és el pranc, no? T'ha de prendre, no? fan un paquet que ja els llançaven en el mercat de capital, però aquí fan un maregat amb el hotel, xapes esport, van vendre les costelles en el mercat, les costelles se'ls compren, a tant, no? d'aquesta manera juguen un poc el teu deute, allò a més a més se converteix en si mateix un poc financer, no? perquè se fan derivats en amunt, tal, llavors si se'ls oponen a llançar-hi, que vagi a les teves gràcies d'aquelles, i tens eh, diversos propietaris damunt un sol producte, un sol bé no? que et fa a no? És com si tinguessis diversos accionistes, però amb un, equip directiu, amb un equip de gestors com Endesa. No? Endesa Hi ha molt de petits accionistes, però no tenen ni idea de què passa allà de vint. L'estalviador té els estalvis de tal band, i el director del banc te Fica no sé quanta dalt banda i d'aquí, fiques tal dins un hotel. Això és que està moneda com no està lluny. Eh? I, I aquí s'han doncs, incorpora poses això i tens dret a un ús de la teva habitació o d'una habitació de la durant X temps, no? per exemple 10 dies. Què passa? Que entrem dins un club, no solen tenir un club de vacances, interès, que pots circular per diferents bandes del món allà on s'ha quedat atengui eh, a poder. Llavors estús tu, la teva habitació, la tens comprada que l'hi però tu te'n pots anar a una altra banda. Normalment no fan ni repartiment de dividències. que passa? Que els actius immobiliaris han estat, durant el temps de Bamboya, un xullo, perquè allò era com una font que no s'aturava de brollar, però en el moment haclatat ser crisi la font que brillava, s'ha xugagada que on es potser volen llevar de demunt de seva propietat al diaari. parcs i mateixos que estan ofegaats d'immordes mateix amb les, les cadenes rotderes per exemple sol mediat. Ara mateix ha, ha començat a vendre un col conjunt d'hotel però no vol donnes les seves explotacions.'ha Se le falta de ser propietat però no de seves explotacions que un poc és el procés que ha hagut i ja està. Si, si un hotel funcionava eh, oferint un servei, imaginau-vos, sou sotelet, comprau eh, insumos, eh? menjar, per exemple, teniu un client, li aneu de menjar, el client vos paga, potser comprar més insums, teniu un treballador, i pagàveu el salari, i teniu un benefici, una plur per exemple, de la feina de treballador. Això circuit primari. Circuit secundari, què és? Ja no importa tant, ja no té tant de, no. tant de pes que aquesta relació capital-treball-compra-venda de béns i mercaderies, sinó que són dobbers que s'intercanvien per dobbers. És un actiu que és la propietat d'aquest immoble, o d'una fracció d'aquest immoble, que està en el circuit i se revaloritza i un decideix pagar-ne el doble i això fa pujar el valor del B en el mercat i, i arriba a una cosa que no té relacions amb economia productiva bé. i clar, això suposa per exemple un deteriorament de les relacions laborals perquè passen a tenir menys importància és més important el B posicional de la propietat de la suite de Way House que no que allò funcioni com un hotel, millor ho hem d'entrar i no tenen clients i ja estan guanyant el pes. Això per imaginar nos una mica aquesta situació. Bueno, seguint, una nova frontera és esfora eh? Això, des del punt de vista, si voleu, identitari, eh? que és una, una de les qüestions que ha mobilitzat molt el psicologisme, espais naturals que teniu en aquests cartells o no? de no? la meva, o de la meva manera és territori identitat en, en el nostre espai la habitabilitat d'aquest espai que, que, que, que té una relació amb cultural no? i ancestral i Fora Vila representa això la ruralia es Fora Vila eh, ha anat en moment, en aquestes xifres que figuren aquí baix el nombre de casetes que tenen eh, potencial ús residencial i turístic ara nosaltres vam fer únicament una anàlisi cartogràfica allà on ho quantificàrem que és nombre 180 o 226.000 en funció de si li afegeixen les porxes i els i qualsevol altre espai que s'ha pogut fer servir per un residencial i totes aquestes que s'ha volgut i en nombre de piscines. Veu-vos amb en blau, tant de vegades. No? Si ho gran quantitat, gran densitat espais urbans, com pugui ser Calador, com pugui ser Maria eh, Blava, o com pugui ser Cal Milló, no? o sobretot, jo què sé, Som Vida, per exemple, no? o Palmanyola. Però després també veu veig... una gran concentració sofre de Pallança. De manera que varen vol I això. Paula, aquest hivern, ha estat fent feina i ella pues, explicarà ses properes 4 o 5 diapositives que detallen aquest fenomen d'allotjament turístic no arreglat i arreglat a la Sàrbola. Xerros? A la No, tu. No. Poc, potser no. com ets i si jo explicant-te aquest? sí, sí. vale. aquesta? Sí, que és molt. Sí? quedat que l'explicaria jo. Aquí teniu l'oferta arreglada hotelera de diversos incertes grocs no? i l'oferta d'habitatges d'ús turístic, eh, habitatges turístics, vocacionals i estades turístiques, habitatges, després us explicaré quina és la diferència, que resulta que a febrer del 2014 les que hi havia dins Pallansa, dins Fora Vila, eren més 30% de totes les que hi havia a Mallorca, i que a Pallansa hi ha una elevadíssima concentració. Per què? Bueno, anem analitzant això, no? aquí teniu el nombre de places, que representa més del 43% de les places turístiques que ha a Pallensa o sigui que, més del 40% de les places d'allotjament turístic que ha a Pallensa són fora de vila en forma de xalets Si o sigui, comparant les grogues amb les blaves i granes mm. tenim aquesta roda a sí. ser bueno, ara si sí no... Aquesta? Ah, no, aquesta també vaig jo, perdó Tens <laughs> roto no tenc ganes de que facis tu Aquí el que van fer només va ser analitzar el consum d'aigua. Analitzar el consum d'aigua. Aquí teniu una mostra que van fer al Guadajó, que van publicar estudiant aquests espais que tenen alta concentració de piscines i jardins de vegetació atlàntica. Quina quantitat d'aigua consumem? En comparació amb espais com aquells que hem vist abans, que són enclavaments turístics tradicionals de sol i platja, de masses, eh? i dona extrems de fins a sis vegades més consum d'aigua en aquestes urbanitzacions residencials, amb piscines i, i jardins, manera que té un impacte sobre el consum I aquí sí, m'assembla que va ser. Bé, bé les que nosaltres vam fer so, utilitzar sis pàgines web que fossin els Codat Sois, els Lleis Vila, Vila de Poienza, el Buki i els ah, Mucho Sur. I van realitzar una recerca d'aquells habitatges de llocament turístic en el qual s'estaven comercialitzant que són de fora de Vila en el municipi de Poienza. La metodologia que vam seguir durant la recerca va localitzar aquests habitatges, tant els que eren reglats com no eren reglats, o s'han sigui, web. en saps que fèrem era, per localitzar-los, s'espai en el web facilitàvem un mapa, que normalment era un Google Map, on miràvem, cercaven s'habitats i en el registre, i així sabien si era arreglat, o no era el Després, el que fèrem era cercar els preus màxim i mínim i el que vam obtenir és el que podem veure en aquest mapa. O en vermell, estàvem s'habitats d'obligament turístic no arreglat a fora de vila, que trobarem 102 i l'habitat d'agil·lament turístic arreglat de fora de vila o verd que foren 211. Una vegada... Bé, això ho farem um, en un sistema d'informació geogràfic que utilitzem càpet de sol rústic del municipi de Poyensa. Ah. No. Per que fa les treus, el que fèrem va ser mirar el més cap per tenir una estada turística d'una setmana, que en la dels casos va ser el mes de juliol, i per altra banda, el mes més socamàmic era els març i el seu d'octubre. En aquest mapa podem veure, ja en els per setmana, els objectius turístic no reglats a fora Vila. vida, que van de banda, 770 euros fins a 7367 per més una setmana. 100.000. 100.300. <síntic> i a l'altra banda, tenint que el dia quan s'ha de trobar, se si pisant el termàxim per setmana, el servei turístic, el llast o la part vida, que va de 900 a 190 euros. Bé, unes curiositats que ens vam anar trobant al darrere de la recerca era que la majoria dels de les cases reglades el que tenien les uh, imatges i les característiques era que les piscines tenien els protedors salvavides, cosa que la majoria no totes de ser arreblades no ho tenien. i aquest característiques de ser arreblades posava que tenien sistemes d'alama. Tam uh, part també el va intentar fer uh, seguir una, a veure si hi havia uns patrons comuns per veure uh, els preus de escasses, mirant si tenia o veure la seva localització com més a prop en el poble o com més a prop en el cost després de la de fase d'accessibilitat o com més difícil era i per altra banda també veure o, com més a prop estava de l'equipament i els serveis i característiques que tenien en les cases yeah. um, No són les més cares uh, si ho coneixeu eh, fora dada eh? aquesta és una possessió que va comprar aquest el senyor, Richard Allà, el Richard Garza ja el Richard Garza 20 perquè és un clàssic en Branson va comprar son Bunyola que és una possessió molt gran que tenia ses cases de possessió llavors tenia son Balagaret i Sant Valentí ses cases de possessió son Bunyola que és, és diguem-ne la raó per la qual en teoria havia comprat la finca les ha deixades talment no les ha restaurades mentre que s'hi ha construït dos habitatges unifamiliars aïllats que jo sé que, que quan van fer el final d'obra després entraren i fraccionaren en diferents tantes suïts com banys i hi ha capacitat suficients per allotjar una vintena de persones i desllauguen per allò que ens han informat a raó d'aquesta quantitat. Just darrere és que hi ha que té il·lustres propietaris, amb amistats també eh, prou il·lustres. I un altre cas que val la pena recordar és el de Fill de Tamoa, si no ho a Eivissa, té un habitatge que també s'alloga per part d'aquesta altra parella, en Matias i l'alma és l'alma ah? i l'alma és l'alma ah? i l'alma massa... I que per que eh, sa, a la premsa té aquest preu també de lloguer, eh? Són 250 euros per si ah? no. Aquestes xifres de, de preu. 251. 251. Aquí sabeu que si, a més a més d'aquesta edificació té un far, té un port i ara s'hi ha construït un xeringuit. Jo sé que tant d'espart, tant d'esport, el Matías Kuhn eh, havia optat a tenir la concessió per part de la legislació de De manera que ve a un ús privatiu d'una illa. No sé si sabeu, Xiringuito ha tingut molt de conflictes i denúncies perquè se n'havien fet ampliacions i feien festes d'aquestes privades. De manera que es llogar silla, efectes propagandístics i de mercat. Una no? illa a Eivissa, amb helicòpter, Matías Kuhn tenant i tornant. Conflictes sense protecció de Saus, perquè és un lloc d'interès comunitari de la directiva de l'habitació. Bé, bueno, ja anant acabant, us que hi ha de la llei general turística, que és una llei de l'any 99, que ja introduïa la figura dels habitatges turístics de vacances. No? I que havien de ser establiments eh, unifamilials aïllats, xalets, per dius. A, a partir d'aquesta figura de la llei del 99, no van aparèixer gran quantitat tot i que ja ens poden trobar la periodització d'una prorollada dins d'estosabum no hi ha una proliferació d'aquest tipus d'habitatge sinó que és a partir de la redacció i de la aprovació de la llei general turística que és una llei del 2012 que la millor relació era amb el Carlos Delgado que va s aconsellir durant la primera part de la legislatura de, de, de, de Montbalzar però que, dit d'aquest senyor quan anàvem a aquesta taula rodona de Lleida de Mallorca l'havien redactat els serveis jurídics de la cadena riu. Ho torno a repetir. Seria el llei general turístic, 8-2012, la van redactar als serveis jurídics de la cadena riu. Això m'ho va dir, aquest senyor. Va <susurra> dir redactar la seva. I Ni van diu que aquesta pàgina web també ho pot. Esgavinat. Esgavinat, és un assessor. Bé, bueno, gent com en Aurelio Vázquez, que és el que es, eh, es que reuneix, com veus, amb el ministre, amb el Gabriel Esquerrer, amb la presidenta de la can, de Cama Planes, amb el Simó Pedro Barceló, amb la colada de Benito. Això era com començament si d'enguany amb el cronàtic de pau. Cabinet de crisi, no a arreglar les coses, ens reunim els empresaris i els polítics. Per acabar, vos desgranaré una miqueta les característiques d'aquesta lleu pel que fa en això dels establiments turístics, de, de les estades turístiques habitatges. i habitatges. Fixeu-vos que ha canviat la denominació, ja no són habitatges turístics de vacances que podria suposar un canvi d'ús, perquè ja no eren habitatges, sinó que eren habitatges turístics, a nivell legal la normativa urbanística podria dir no t'ho permet perquè aquí no està per sot subturístic. està permès sot d'habitatge un habitatge turístic no el pot ser en canvi ara diuen estades turístiques d'habitatge tot això és enginyeria també legal de maneres de redactar la legislació però aquí ja no no hi ha prons normatius urbanístics perquè eh, se doni aquell ús d'un habitatge, són estades turístiques d'habitatge, l'habitatge conserva la seva caracterització eh? el seu ús Únicament per a l'usor residencial. Bueno, aquí veus por característiques que ha de tenir aquest tipus d'estades. De, Ara és un, un habitatge unifamiliar allà, per tant, esclou expressament els plurifamiliars. Això vol dir, esclou expressament els pisos. Aquí hi ha un conflicte gros perquè molt de propietaris d'apartaments i pisos reclamen la seva part dels pastís i gent com en David Abril. Defensa que pisos, és a dir, habitatges plurifamiliars, també se puguin llogar dins d'aquesta figura perquè se reparteixi el pastís i no quedi tot en mans únicament de d'hotelers o únicament dels que tenen xalets que els el poden llogar fora a de vila de Panyasa que hem vist abans. I que aquí hi ha un debat obert, jo li n'hi discutesc, que pot casabarant, però ara sí si que vas parlar. També poden ser entre mitgeres, és a dir, també poden ser cases de poble, a condició de que cada habitatge ocupi una sola parcel·la tot això ho trobareu a la que vols esmentar i un decret que ha sortit en guany el mes d'abril que ve com a reglament de la llei. i això dona moltíssim de joc hi ha molts de legals que treuen molta pasta eh, propietaris, petits i grans que volen viure de les rendes de llogar les seves cases segones, terceres, quartes residències ponen-se dosats, aparegats i se fiquen moltes a la comercialització, això tal vegada n'heu no sentit xerrar. Eh? Què diuen? Farem una llista de webs i si comercialitzau habitatges, estades turístiques habitatges, en aquelles webs i no estàu legalitzats, vos encalcerem i vos fotrem una, una multa. En aquest tema de la comercialització diguem-ne que volen acollar el mercats i controlar que no se'ls escapin gent que vulgui guanyar de pes, no? els guanyants de pes no m'agraden per a guanyar ells, no? els grans propietaris, i si així No importa la categoria urbanística del sol, se pot fer habitatge, us turístic d'habitatge, no? estades turístiques i habitatges, a qualsevol tipus de sòl, és a dir, sol protegit o el que sigui. I eh, aquests, i no només aquests, podran fer-hi serveis. Quins serveis? Ho diu l'article 51 de Selleigüí 2012 neteja, roba, roba de llit, llit tabels, homenatge a cuina, manteniment, atenció al públic durant l'horari comercial. O sigui que si se un habitatge, se presta aquests serveis i se conselleri ho en principi, si suposa, tasca, de por habitari, se li acaba el negoci. Li poden posar una multa, i poden canalitzar i, i obrir un expedient d'aquells. Per tant, t'han vist. Bé, una cosa que volia explicar abans de, de tancar aquest capítol anterior doncs que he pensat després de d'haver-me'l de preparat. I si de cas, vosaltres mateixos que trobeu. La llei turística del 99 eh, va limitar la quantitat de places, se va posar un sostre amb ella, la llei general turística del 99 i la directriu de Renòcia de Rijal, és una llei d'aquell mereixent. Se va dir, a Mallorca, a Balears, només hi podrà veure aquest nombre de places i només podrà veure aquest, aquest creixement del nombre de places, tant residencials com turístiques. Se varen acollar els eh, urbans i se va dir, només se podrà créixer dins les zones de transició, només se podrà créixer amb un percentatge. Era com una manera de fer les millor pot sonar a ser moratòries, no?, la manera de dir, bueno, stop. Té tot, i que només pugui créixer un percentatge. He d'aquí la impressió, i, i ho he pensat avui a baixar, després de haver preparat la presentació, de que per aquí eh, s'escapa el creixement. Això no està dins d'aquell còmput. El hotels de ciutat se van enllevar d'aquell còmput. I tampoc no compten les places de hotels de ciutat. I tu dius, bueno, a hotels de ciutat, cas cantit de Palma, no? I jo no. Tota la platja de Palma, S'hi poden fer tot la ciutat. Mm. Allò no volem quedar que era una no ciutat. Eh? Un enclavement turístic no ciutat. Però se fa servir la figura per escapar de les restriccions. En aquest cas hi ha les restriccions de dotació d'equipaments i index. Perquè la platja de Palma és una zona turística madura que escapa d'aquestes restriccions. Tots són com maneres de trobar la fórmula per escapar de les restriccions que imposa d'aquesta reglamentació que pretenia acollar el creixement de cara a evitar més necessitats d'infraestructures, que tant mateix han construït els cables a la península, o han ampliat la incineradora, o han construït assaladores, tant no ho han aconseguit frenar. És una mostra que creix devorant i creixent incorporant elements, no? això que dèiem abans de l'acumulació ampliada. Jo crec que això és una vàlvula d'escapament petita, si voleu, però que cerca aquest mercat no? repinyant de fora. I l'habitatge és una cosa que diu, hòstia, ara ho incorporarem. Això. Igual que els hotels diuen que els convertirem en quant d'hotels i dos habitatges ara els faran servir per a estats turístiques. Això és la meva impressió. Bé, ja, conclusió. La conversió de les factories turístiques la difusió urbana es farà a Vila, la competència per l'habitatge. El problema és que l'habitatge s'encreix arran d'aquests ús. Clar, si, si tu ets propietari de més d'un habitatge i els allò que de guiris durant set setmanes, per tu perfecte, no? Pots viure de rendes. Ara, la gent que no té un sol habitatge per viure tindrà més dificultats per aconseguir una casa. No? I que aquí xoca un bé d'ús que és tenir lloc a meva de lloguer o sigui, però de mica ocupada amb un bé que té fins i tot una funció de guanyar dos bés a través d'aquests circuits que ja no són per cobrir unes necessitats bàsiques de ser gent, no? són fins i tot per viure de rendes, encara que sigui petita burguesia, eh? que burguesia i finalment vos he posat el determinat del mercat laboral com un vincle últim vos he lligat a la gentrificació aquesta divositiva del sud que presenta de les poseït un estudi de lo que està passant a Barcelona que el sotxeix i dels turistes expulsen en els residents no és exclusivament físicament que això ens passa quan anar al carrer del sindicat per exemple, sinó també i d'això surt de l'habitatge no? Tinc uns veïnats que ahir m'explicaven que la casa que està a Sant Front la lloguen per sent mans i l'habitació dona finestres per, per, per porta a la, a la casa que lloguen per i la setmana passada varen fer una festa dilluns i una festes dimecres i Nabel que és mitjasa, una persona encantadora i de 60 anys, eh? així que fica... va perdre els nivis, va entrar. Li va pegar un cop de puny al de música eh? i els cridava no is not mangaluf. <ríe> ara, ara riu, aquell vespre pobre per perdre els nervis eh? increïblement. Però clar, ella l'agradien. Ella s'aixeca a les 6 de matí per anar a fer feina a l'hospital. I... I no pot anar a fora som, I, i, i aquest us turístic d'habitatges a dins un d'un casc urbà, un sol urbà, una casa, li estarà repartant el som a les dues de la matinada amb una festa. Diu, gent allà amb la copa de vi rient i diu els rialles de la setmana te la graven, i d'anar amb un coló Va pegar cop de buit, va fer cap unes espèumes, el de música, i crida a fire fire a fire de dijentament malong. Perquè volia un exemple que és en tot el dia però Barcelona tenen lloc sessions que, que dia igual que Gràcia tenen muntat davant. Doncs és un bord reflets i he per fer-los propaganda de aquestes publicacions, aquesta de Negosti Agustí Corpòcola uh -huh. i aquesta de Nepal ensenyant sobre els efectes eh, sobre les se, condicions de treball, no? En aquest cas particularment es doncs aprofitant la crisi uh, a través de mecanismes d'aquest estil. I, a més, ho vull deixar aquí i debatre allà anivant i molt de vosaltres doncs, que segur que teniu coses a afegir i comentar i aprofitant que som aquí. Si, no, si ho viu, una miqueta. Ja, una miqueta, bé, ja ho he dit abans uh, <ríe> i he dit que està i que està bé uh, <ríe> No remarcarò que no ha tant el monogràfic de l'any passat com el d'enguany no ha d'estar possible sense el grup d'investigació però és el per sostre del territori. Perquè doncs, gràcies també a aquestes investigacions del treball que els moviments socials ja tenim una informació que si no, la veritat no tindríem i, i tenim també uns arguments que te donen força eh, en el nostre discurs eh, és molt, molt important eh, aquest treball i sempre eh, no estarem agredits a veritat Bé, ara... Menys, ha sí. No, el que he comentat en Macià, el tema del jollet de, de, de turístic, la veritat que és un debat ja, de la premsa, de, de, de allí, i veu moltes opinions uh, d'esquerres, que de hi ha gent de, de pro-racistes, que jo jo jo em veuen amb molt bons ulls, això no tinc el tema de redistribució de, de, de, de riquesa, i tot el tema allé passa ja. que... Uh, aquí s'ha esporrat clarament, aquí hi ha molts emperons i, i greus, perquè això hi ha ja molt no pot dur, la uh, turistintació és <laughs> total i hi ha un conflicte molt, molt important. Sobretot perquè està clar, aquí se'n beneficia a doncs, les classes propietàries, a les institucions Bé, hi ha un article aquí d'en Rambuals, que us pareix molt bé, el que està passant a és bastant greu. És conflicte per, per... tenir un que teva. Morra, i me li xapes? No, no, no, no, és el que fem. Bé, jo volia demanar eh, que abans de la llei de dormir d'altre no has comentat... Bé, bueno, has comentat que els pillos, que no són residències, ho vull dir que eh, no són xarretes, etc. Els pillos normal no sí. estarien inclòs, sí. no? Uh -huh. Per tant, tot el tema del B&B quedaria fora de la legalitat, uh -huh. és que és un tema que... Depèn. Diguem... Que és betan fall. No, és una pàgina web, és una pàgina web però que s'ha És una és de les pàgines web més famosos que que té aquí. Sí. Eh, ara una visita. És una pàgina AB&B sí. és un portal web de, de comercialització d'estades turístiques i habitatges. Bé, bueno, quin és el tema? Jo us puc explicar d'on ho sé, que també té la seva gràcia. Uh, un professor de dret de la Universitat que n'hi ha amb Joan Franc Fruixà... Um... Eh? És sí. ah, aquest, aquest és un professor de, de dret, com us dic, que, que se dedica estudiar aquest fenomen del lloguer turístic i ha trobat molta penya de suportes entre propietaris d'habitatges que reclamen que se'ls legalitzi aquesta, aquesta... aquesta comercialització I... gent que té pisos, que té apartaments que té habita... que, que té Familiars, habitatges plurifamiliars, habitatges en edificis que no són ni adossats, ni xalets unifamiliars, ni entre mitjans, una per parcel·la gent més pobra, que no que tenen això per dir-ho així, reclamen, escolta, jo he viscut de rendes fins ara els canvio les tabioles, els hi anar a casa, uh, els atenc que és el que diu la llei que no se pot fer si vols comercialitzar estades turístiques habitatge. i habitatges. I m'ho I m'ho podeu fer un espatxer i m'ho podeu multar. I tots aquests, a una de les reunions que va haver venit el John Frank Rouchard, aquest professor de la Universitat, venien a reclamar els seus drets. Davant del Consell de Turisme, en Martínez, i davant del gerent de la Federació Hotelera de Llavors, que és una immaculada de vinitats. Jaime Martínez, una immaculada de l'administració. I ells dos, impassibles, la demanen. No. Va ser, va ser violent, perquè va ser gent que els no salt. Això va ser facultat a, bueno, a l'edifici de la riera. És un novi de propietaris que reclama la seva part dels I Jo crec que, per exemple, en David, Abril, que comentàvem abans, que té un llibret que es diu Repensa Mallorca, en aquell llibre, que va sortir abans les eleccions, de la editorial eh, Joan Montaner, defensa que se legalitzi aquesta possibilitat d'erbinar-li perilló. Que tots tinguin dret a beneficiar-me o destruir Per tots els propietaris que tinguin segona, un segon habitatge que puguin llogar. No? Vull dir que no es tornen. I això va en perjudici dels que no tenen ni tan sols la seva propietat i que van de lloguer i que entren a competir amb aquesta nova funció de sabitatge, que ja deixa de ser un dret fonamental de cobrir les necessitats de supervivència per convertir-se en un bé mercantil. No? És una mercantilització d'un bé d'ús, que és el Aquí podem entrar dins d'aquesta terminologia i veure com això és una interpretació ja de, del conflicte que s'hi genera. Bueno, de totes maneres, però això de Serbia en Vicard de Manar es paga tot que la cultura aquesta del capitalisme conidios que se'n diu, de peer to peer, de socis col·laboratives, la filosofia et superguaia eh? de dels comuns i patapim i patapam, recordar fora intermediaris i entre tu i jo i un muntant superguai, no? Perquè som tu i jo, no, no en tenim a ningú damunt nostre, etc. Etcètera, etcètera, no? Per tant, ha agafat bastant de tot el que han anat sortint darrers de anys, dels de, de comuns i tot això, jo ho ha en aquesta plataforma. I eh, el que passa és que, bueno, així com ho planteja en Macià, cert, el que passa és que és molt més contradictori tot aquest tema, no? I, i no és estrany que hagi... Eh, molta polèmica i molt de conflicte entorn a tot el Per exemple, eh, que moltes persones que s'han vist atrapades amb els, amb els deutes hipotecaris i dels doncs, siguin grans defensors de, de ser B&B perquè és una manera en certa manera d'anar eh, cobrint els pagaments de les seves quotes hipotecaris, etc. No és que siguin classe propietària frictocenso, sinó que són de les classes mitjanes enganades que estan en un procés de desplaçament, etcètera, etcètera. I això havia donat molta legitimació ara mateix. I l'habitatge sobretot era, tenia un valor financer molt potent fins ara, però en l'esclat de la bombolla immobiliària, eh, aquests actius han començat a convertir-se pràcticament en un malson, no? I Uh, s'ha aconseguit trobar per part de diferents actors amb el lloguer turístic com una manera de salvar mobles i, per, i aquí tenim idò, moltes cares de la moneda I per això fa que sigui tan hagi tant de por on vas fer per exemple ara el xerràvem amb en Toni els que ara mateix estan jugant en el tema del lloguer de, uh, turístic, habitatge i són tant figures, persones que estan fins aquí, que s'agats sense feina, que tenen una casa, que han de pagar hipoteca i això és l'única manera que poc que tenen, però també els que estan jugant amb això són, per exemple, els Santander, Central Hispano, que està carregat d'habitatges habitanges, que no sà queda de fent bés, que no els de poc vendre. Llavors, es converteixen no només en immobiliàries, sinó també amb operadors turístics. En el car de Nova York, que és un dels llocs, ha on ser fa més anys que ha estat actiu, i doncs, ja més o menys, un 40% dels turistes que van a Nova York van a ver B&B. No van a hotels, sinó que vas i llogues una habitació o un pit d'algú per Queens o per Brooklyn i tal i qual. Fins ara, fins fa poc temps, i d'això ho jugaves, i era això no rollo guai, de tu a tu. Avui en dia, el 80 al 70% pot ser el que passa per ell Airbnb, que encara funciona com a plataforma, però qui ha davall no són els propietaris d'habitatges, sinó que són ja grans corporacions, que ho treballen allà i d'arnejar o distribueixen. Que passi el que simplement s'està produint una canalització d'a uns podríem dir una estructura més atomitzada cap a cada vegada una estructura més concentrada, no? Això No? pot ser dinàmica que s'està s'està donant. L'altre muntatge al motel, no sé si ho sabieu, la pàgina del director. bueno, així que, si podeu enviar currículums, fotinplos arroba.com. Ah. O sigui, Aquest professor que vols comentar, en Joan, si dius, ha, ha parlat de, de títols d'estil, turisme col·laboratiu. Ah. I digues, pa, eh, eh, intercanvi, no? I, i... Tendint de capa sireta de cap no presentar-te els perquè tu vas de cameo, ja vas de cameo, saps? Però li us posar a darrere, això. Aquestes corporacions i, i aquest conflicte, aquest xoc, en, en surt de l'habitatge, en la qualitat de les condicions de vida dels veïnats. Hi ha un documental en xarxa sobre Barcelona que explica els problemes una escala de veïnats que tres o quatre o cinc habitatges s'alloguin a l'estrangers que cada setmana et venen i que arriben allà ai i... Ni saben quan han de treure els frents, ni, ni, ni si qui has de callar a les 10 o a les 12 del vespre. No s'aixequen a les 6 i mitja de matí per anar a fer feines. Clar, I això genera moltíssims de conflicte. No? I a Barcelona, per exemple, hi ha tota una plataforma a Barcelona que, que s'enfronta a aquesta turistització sense límits. Nosaltres, en el nostre barri, el que faig, ven molt de renoves de matí a les 6 i mitja set. Així, per M'enquien més caldó, posa-s'ho a la <laughs> porta. Que recordo, fa uns anys hi, hi havia una pagina que se deia Couchsurfing sí. que era la mateixa idea, però era ràpid, era la mateixa idea, també en P2P, però era una, una xarxa social... Ah, hi ha el, el, el, el Couchsurfing, well. i també n'hi ha que són de deixar cap teva i tornar a una altra casa, I això també existe, i això se fa. Jo ho he fet amb això, tu te'n vas, te deixes cap teva i te'n vas a, a una altra casa. Estei, estigues a, amb aquesta agenda del país per condert estar en els hotels. hi ah, ha ah. eh, se diu, aquests que, que fan servei de tàxi sense ser Uber. Pirates de Uber. Uber. Uber. Uber. Uber Ocana. Uber. principi te van anar d'alta de Uber i a través d'una aplicació de mòbil que deia, "Ves a tal lloc per trobar tal persona." No? Uh, I feis el tàxi. Cada tot quan, bueno, és una sortida que evita sa revolució. Té, té, Però al mateix temps també deteriora les condicions de treball dels que són les que a la millor estan pagant una llicència d'autònoms per poder fer aquesta feina de manera legal i tu, eh, uh, no? Per això, quin quin és solució? Ten quin necessita ser pròs. No estem en la foga del col·laborador. Però ja usmento poc com una taula, perquè és un tema control. No, bueno, no, bueno. no. I És molt... Sí, sí. Ho ve, també ho trobarem. A veure si qualcú té altres qüestions o... Bé, um, ha començat un nou govern, està de govern ara, Uh, aquest darrer quatre anys... T es, t es. Mentre no t'ho tuita ella. <ríe> <ríe> aquest quatre anys, en relació entre el senyor de Villar, i el govern, n'està d'un debat a l'oli, en Caravella. En el principi fundàvem com una espècie de, de fundació, Toteré, per dir-me, no, no recordar el nom exacte, exacte perquè, per millor, millor tenir relacions amb el, seu, amb el govern el uh, pacte de progrés uh, va intentar una sèrie de, de mesures pues, socials uh, i, i va intentar un poc pues, que, que benefici, i superbenefici que tenen els, eh, els empresaris sempre de tot allà pues, que, que redondi un poc eh? uh, en la societat que no estic en la seva casa i ja van pensar i ara ja, ja veure què va passar que vos pareix Uh, ara que és conscient, està començant el nou, nou govern, com seran les relacions amb, amb la prioritat de teler? Si ja heu vist qualques qualque qualque, um, declaracions, hotelers, de per on se'n definiran els tíos? Jo ja, vaig ja, llegir que els hotelers pues, ja suméssim que el que se cotassa s'intentarà. I no volen donar guerra al comandes altres vegades perquè la seva imatge va sortir molt mal parada el que passa és que ara intentaran evitar que vagi tot per circuit, tot arreu, sinó que se cobri qualsevol turista tot el que fa a mi això, com el dir, el turisme si se vegeixen creixent el nombre de turistes que venen que importa que li treguis un profit econòmic d'això al final per jo, jo sóc molt no sé crec que hi ha unes dades de recursos energètiques molt clares que això, si no se si no comença a desmantellar petarà en algun moment ja per, per mi hi ha una molt molla turística elegant aquí en qualsevol moment, qualsevol moment petarà quan no hi, ha una, no hi ha unes classes mitjanes que poden venir aquí uh, uh, uh, uh, fer que aquesta maquinària segueixi en marxa també a petar tenim una hiperdependència d'estudisme un 45% d'esperides turístic, i no crec que amb una ecotassa, no és greu, s'arregui res. A part, avui s'ha comentat que en Diàlgar serà el que farà la conselleria de, de Turisme. jo no m'he llegit del programa de mes, però les úniques eh, mesures que havia vist proposades en matèria turística de mes era crear una línia aèria mallorquina o balear per als turistes amb sí, sí, sí. allò part capital eh, privat que no públic, és a dir, Mirar de, de, de desestabilitzar més a una part i després el famós aquest trambús que va a la platja de Parma. És a dir, cap mesura de contenció ni d'intentar començar a frenar aquesta indústria. Jo, per mi no ha passat res, aquesta... aquesta... I, no, I tampoc han dit, s'han pronunciat, d'experte a la llei, aquesta com me l'estaves explicant, si no volíem derogar o no la volíem derogar. Per això no n'ha passat res a nivell turístic eh, amb aquest canvi d'obra. I... Segons sabols que s'ha dientes a es paper de d'aquest programa. A ah, nosaltres <coughs> què passarà, no sé. Jo sóc totalment asset que com que estem ben... ah. eh, a mantenir eu campenatives a nostres a protegir aquí és illa. No poden canviar els dia de nit, això, o fa no, 50 no. anys que t'han tirat això. Sí, però, però bueno. Tornar a començar a recuperar els teixit sí. primari i secundari sí. que s'ha d'enmantellar. Sí, totes... I començar a l'enmantellar. Això, poc a poc, el que fa és que clar, ara alimenta moltes boques. Alimenta però se passa turístic, que s'ho pot invertir també en les patroces i en les i coses que ara no s'estan aprofitant. Bé, fer-me de fill quina dins o dins som les troces i no hi aquesta destrossa. Això és una de les primeres coses, no? Ja, però és com a rentar. Després que passi una pisonadora passava així un rastrillo per el comú que m'ha quedat. Mm, si no es la pisonadora, segurament... Doncs, sí. si, si, si el primer punt és de durar la pisonadora, no oh, que prendre la a... No sé que claro, que no molta <sí> tampoc, que nos sembla claro, utilitat un poc que clar tot un po' novet, tant A parlar sobre allò de class o d'alt class pot ser. Que, plaça, plaça, no sé. Un recorde important és amb, amb tot això. Està molt bé aquesta pregunta perquè sempre et sé que surt no? però jo crec que la feina important que hem fet ara tot aquest, aquest col·lectiu amb aquestes publicacions és que per primera vegada o oh, començant fa qüestionar. A, a qüestionar a, a alguns temes que se prenen per veritats absolutes i llavors a partir d'aquí podem començar a mirar altres altres qüestions i es comptes que us escolten i no, estic fent ara com un eh, bon guànser llengut, però les contes que ens compten no surten els contes. Què vull dir amb això? Eh? Que eh, no sabem pràcticament rar del que ha darrere tota aquesta història, la gran indústria turística, perquè cada vegada més complexa, no? està molt entreguessada. Per exemple, la Sònia ja té unes trescentes i pico empreses, Ah, quasi totes elles hi formen part d'altres entremats que estan avançats a Holanda o a Sevilla-Semà o a Maramà, -ma, etc. etc. Els doves van d'una banda o d'una altra el que gasta cada turista no? quan tu vens aquí pagues el teu bitllet d'avió, pagues l'hotel per avançar, etc. etc. del De que se sap és que de cada 100 euros que paguen uns 58 euros ja no entren mai aquí ja queden en el seu lloc allà on han fet el pagament ja. d'allà van de, de la casa a la paga ja associat per exemple a Tui i d'allà es comença a moure perquè hem hagut de, del món de les finances ja. i aquí arriben uns 50 euros posem per cas aquests 50 euros entren i són capturats dins una xarxa, no? com si fossin un pescador flasca. I d'aquí una part se'n va pagar els costos laborals, que són un 20 i escaig per cent, i llavors tot l'altre, eh, part d'una petita part de costos d'explotació, però ja els altres detenen superamorbitats, ja, ja, ja no li costa res, llavors tenen un benefici bastant alt, que després se circuda i se'n va eh. aportar realment, m'ho surt amb compte, tot aquesta història i d'on ho sabem bé, hauríem de fer ben, ben ben números, no? perquè a lo millor encara resultarà que nosaltres ja no estem pagant ells, no? Entre pagar les carreteres, els aeroports ja no, que entren les uh, escorts, depuradores uh, incineradores hospitals, pues, no sé què, tal, tal, tal llavors, bé, well, hauríem de fer més comptes i a lo millor dius però ell m'ho ha estimat més d'una altra història, mateix per això val a la història, va a la pel·lícula, no? Llavors crec que anem per aquí, nosaltres, les no? de muntar una pel·lícula de tot això i eh, no? per replantejar si realment val tant de pena. Perquè llavors quan un comença a mirar què feien la gent com nosaltres, oh. Oh, sí, la d'aquí, la gent... La eh? gent normal, no però nosaltres, serà com serà diríem? Sí. No acabem pencat llum de normal. És a dir, que fa el gruix de de la societat i de la major part dels seus és a dir, dels seus circuits econòmics. Som bastant purs, és a dir, pagues el lloguer de casset, el menjar, alguna activitat d'oci, no sé què tal i qual... I això, el meu anco, tot el que circula, i en aquesta part és la realment el gruix d'una economia, d'una un, societat, d'un país, etc. Nosaltres d'aquí de Balears, m'han costat el 60% que la vam entrar tot això. Jo es deim, hòstia, i la pintura anem a pensar això i m'ho repropiem de tots aquests circuits. No? Si això en comptes de traslladar-ho cap a uns daltres, deim, noi, d'això mos ho feien nosaltres. I dir, hòstia, aquí tenim un munt d'alternatives per començar a explorar. Ah, ja hi ha, un, mm. hi ha un jaciment que no ha d'acabar. Per tant, jo crec que està un poc entre ser dues coses anar cercant les alternatives. Les alternatives com tenen gaspar. fa. Muntar una diniària per desestacionalitzar. No, o si sigui, el que volem és que estigui estacionalitzat, el manco així respirar un poc en hi ve. No? Però... Vem no que dir, no per allà que s'han d'anar a cercar-se alternatives, etc, sinó que anem a mirar altres llaciments, altres sí, mines, sí, sí, sí. que segurament allà hi trobarem. Està, està molt bé perquè et fa qüestionar, fa pensar. I si aquesta gent, no em que no poden viure sense estornar. M'ho rau en el d'aquell model, Clar. així que, i, sí, i que sí. no estan, perquè ja està vist, no... Mira, un acord, tothom... Bé, ja ja s'ha veu, els soc de solles, de can esport de port i cada tu van a fer en turisme, cal arribar. Tots els que han fet feina, és a dir, pares, que han fet feina turisme, no conecac que un eh? que Sophie faci la seva feinyada. Hostia. És a dir, cal que corre, ho podi ca. No namoveixa, però no sé si vos pas o altres, eh, a dir, nanyamem pot i abans, on un temps, si jo tenia una ferreteria, jo dir que el meu fill està a la ferreteria que aprengueix el seu fill, etc. Això era, que, diguem, l'aspiració de, de progenitors, etc. I avui en dia ningú vol que el seu fill faci una feina que han fet Per qual cosa indica que tan això jo no ho sé. Is, is that for you? molt d'ofici sentit si es funcionen amb oble i de s'esquerra, de veritat que potser podria tornar una poblea no sé quan, no. quants n'hi ha que siguin els ciutadans però Paraires Port de Paraires eh, abans era allà on hi va el escorrer de, de, de, de barcos que venien a Barcelona i això avui en dia és exclusiu per creueres, creueristes i jo tenc una amiga que viu a, a, a la plaza de Tabulari i els punts creuaristes li fan canviar els perquè ell ja no pot travessar, però ja ho travessava abans i, i els el carrer de Vestaixos d'allà on el meu predi anava a cercar missatges per feina fora a Vila eh, hi havia Vestaixos, hi havia jornalets eh? i doncs ha canviat totalment i està subordinat a treure demanda d'escrevolistes. Molt surt a compte, palma. Escrevolim. embarcacions que arriben, no poden aturar motors perquè no s'enxufen a la xarxa d'abastament elèctric i continuen generant energia dels motors en motor marxa mentre estan amarrats, que ha generat una contaminació que han quantificat a Barcelona, que tenen més problemes perquè n'hi ha més quantitat i la forma d'esquerritori acumula més contaminació. I, realment, molt bon en el descreixement d'esport la transformació del man vell de, de la riba això molt li interessa més i, més i més i més i més i que Palma sigui la ciutat millor del món per viure segons una revista britànica un ah, semanèdic que s'ho terriu molt llavors i fos els suplementos d'aix hòstia ah? que molts per morir i eh? dècic sí. que molts expulsen en el poble allà on jo he vist, el té moltes dificultats per aconseguir habitatge perquè les cases s'allouen una nit per seman. Igual que Formentera. Clar, el turista té molta qualitat i la gent d'allà se queixen que paguen uns impostos caríssims i que, que, bueno, i que estan amb un sol de misèric perquè és una temporada no curta i la vida està... En dedicada a la casa en el turisme i la gent d'allà pues, no, no us ho compensa perquè només uh, fan feina però i me de més a l'estiu uns habitatges molt cars quan de vegades el menjar i tot el món més caríssim també mm. i això afecta pues, en els habitants d'allà igual que aquí jo, jo... No, no seria, no, per... uh, Tenim una tradició jo no. crec social d'enfrontar-nos de, en aquest abús no? i en aquest creixement amb apropiació i no de redistribució, amb no? despossesió més aviat. I, i aquesta tradició ens ha dut a defensar naturals, a defensar les moratòries, a demanar un milió de turistes menys, per doncs, fer un comú de penses territorials i darrere enviar, a enviar anar-ho de port, no volem que m'ho veu tant de turistes, que seran de 13 milions i mig de turistes l'any passat que s'han duplicat en 10-15 anys. Una barbaritat. Um, jo crec que aquesta, aquesta tradició nostra, com a societat mobilitzada en defensa d'aquesta habitabilitat i d'aquest dret a tenir un habitatge, tenir platges allà on no trobis guiris, si potser, això ja és com no, a però ha estat una mica la mobilització social. No? Um, jo crec que ha estat, estat exitós. Ara pot semblar estrany que ho digui, però en Murrall va comparar Comunitat Valenciana i les Balears en quant a consum de materials. Consum d'energia, consum d'àrids per la construcció, concessió de llicències d'obres... I aquí estem un paradíssim comparant amb en Valter. No sé si coneixeu Sa Costa Blanca, però allò és Camp Bum comparat amb Balears. Aquí ha hagut, doncs mira, una lloy que deia que s'ha de limitar expressament i se mos escapen els seus habitatges o mos amplien el report i, i en Anissa mos explicava que no mos n'entén nèiem no? i que algú hauria de fer una campanya en contra de les ampliacions del report ah, l'any 97 i no la va fer i va aprendre d'això i mantenir aquesta tònica de dir, escolta, no, prou allà teniu un de cartell que diu prou n'hi uh, ha bastament que no, volen que se, que se distribueixi millor però no volen que més punt i en el nou governant demaneu-li això? que estigui bé va, prou, per això? sí, ah. sí, sí, sí, bé, eh, jo crec que és bon donar per acabar eh, aquesta, aquesta tarta d'avui donar-me a fer gràcies per haver vengut bon i bé, eh, dic això la meva primera presentació i, eh, així que l'any passat eh, mirem de fer diferents presentacions de diferents pàlvules amb aquest format, nosaltres farem dues pizellades sobre el número d'un guany i llavó eh, incloure una xerrada sobre les diferents temàtiques que se toquen eh, en el monargràfic. I bé, fins i tot, eh, doncs, Bueno, la de la